Цей дім доживав останні години. Завтра від нього доведеться відмовитись остаточно. Якщо його не примусять зробити це ще до ранку. Тіло розслабилося, випускаючи порціями втому. Закінчувався лише перший день блукань. А думки на кшталт, що буде, те й буде, більше не можу. Повним ходом засмічували голову. Надто швидко, якщо дати їм волю, немає на що сподіватись. Хоча кілька годин тому компетентна людина втратила півгодини дорогоцінного часу, аби пояснити йому саме це. Тоді справді, нехай буде, що буде. Зранку сніг курів білою пелюкою, замітаючи сліди. Ніхто не прийшов. Виходило, Микола не продав. А отже, не усі навколо є сволотою. І таким чином гріх опускати руки і не дертися до гори. Начальник карного розшуку третього Дмитрогрецького райвідділку поліції майор Демид лише тепер зрозумів, куди втелющився. Власне, ще існувала можливість дати задній хід, але щось не дозволило. Люди скрізь однакові, і навіть якщо в країні повний безлад, кожен окремо, хоч як дивно, може бути грамотним фахівцем по-своєму здібним та амбітним у професійному плані. Кожен здатний плідно працювати та бажає отримувати за це гідну винагороду і обіймати належну посаду. Кожен згодний закласти задля цього свої сили, час, а не рідко і душу. Як кажуть політики, працьовитий народ. Саме це й змусило Демида пристати на пропозицію заїжджого слідчого Центрального департаменту. Коли відчуваєш в собі сили, важко втриматись. Перспектива вискочити на гучній справі, Отримавши на горі покровителя чогось та варта. Звісно, райвідділок не межа, а навіть би її очолити його замість цього пропитого маразматика Сокотнюка також не зле. Зміг би поставити справи по-іншому стопудово, навіть за цієї системи, адже багато залежить від бажання людини та її бачення. Запит пішов на гору, а, можливо, і розпорядження вже підписано. Отже, офіційно він став правою рукою Бакули у резонансній справі, фінал якої зараз бачився лише так – пан або пропав. Чомусь повірив у здібності столичного важняка і у власні, поза сумнівом. Спільна праця надихала, змушуючи забути про втому. Та на сон грядущий Думки набували дещо іншого напрямку. Воно й не дивно, адже розуміння того, до чого йдеться, поглиблювалося з кожним днем, навіть кожної години. Демид був битим вовгом і досить добре розумів, що й до чого. Тому вже на другий день участі в селіцтві для себе майже повністю відкинув версію, яка вважалася офіційно основною, що злочинець мав на меті убивство молодого Маркуша. Останнього можна було прибрати значно простіше і безпечніше. Якщо й мало місце замовлення, то замовляли швидше безпрецедентну акцію, а не когось із людей. І те, що паралельне розслідування вела контора, зайвий раз підтверджувало таке припущення. Акція розстрілу в Нірвані – передбачала, на його думку, одне з двох протягування нового закону про зброю, у якому зацікавлені впливові тіньові структури, і який залишався у парламенті – це в кращому випадку. Адже за таких розкладів мова йшла все-таки про кримінал. У гіршому ж убивство стало наслідком політичної боротьби, і метою замовників була – Дискредитація країни в очах євроспільноти та зрив остаточного підписання угоди. І це автоматично означало, що протистояти доведеться комусь із найвищого керівництва. Такі думки змушували шкодувати, що долучився до справи, в втім, існував доволі простий вихід. Належало затримати конкретну людину, яка не була ані чиїмось спецагентом, ані навіть професійним кілером. Хлопець з села, як висловився сам Барабаш, поклавши руку на серце, демидне надто вірив, що саме Богдан Варибус скоїв усе це. Портретна схожість була високою, та експерти не квапилися робити одностайного висновку. Кожен дрібний експерт районного або міського рівня Крім безпосереднього керівника, мав ще й підпорядковуватися головному експерту у своїй сфері, з яким повинен був узгоджувати власні висновки. Дихати вільно у подібній системі важко. Усі мали сім'ї та дорожили роботою, тому змушені були дослухатися як до місцевого, так і до галузевого начальства. Ото й не поспішали висловлювати власну думку. Балістики і дактилоскопісти оголошували результати лише після погодження з головними спеціалістами у своїй галузі. Генетична ж експертиза, як особливо складна та недешева, робилася лише на горі, тому походження висновку про генетичну експертизу не зміг би до ладу пояснити ні Бакула, ні тим паче Демид. Їм надали готовий результат без зайвих пояснень. Майор Демид не бачив на даний момент незаперечних доказів, що однозначно підтверджували причесність Варибуса до скоєння вбивства, та наверху вчепилися в цю ідею і впевнено спрямовували хід слідства – у потрібне русло. В такій ситуації виконання завдання чим швидше для нього ставало єдино можливим варіантом. Матеріалу для роботи не бракувало. Варибруса бачили то там, то сям, що, правда, сигнали щораз виявлялися хибними. Та найбільше клопоту було через машину підозрюваного. Джип мав Характерний вигляд. Частина шанувальників позашляхових машин культивують їх для їзди справжнім бездоріжям, а не по приколу. Це зазвичай старі моделі, які давно не випускаються, а отже важко ідентифікуються з першого погляду. Адже виглядають як просто джип. Жодна з них не виблискує новою фарбою зате обладнана надійними колесами та безлічю пристосувань для кращої прохідності. Одне слово – всі на один копил. Тому повідомлення про машину Варибруса почали надходити одразу із різних кінців країни. Оперативники та дільничі інспектори кидали справи про пограбування чи насильство – і були змушені займатися виключно резонансним на державному рівні злочином. Дільничий інспектор поліції Іван Корбило йшов від західної околиці села Балащин до закинутого хутора на місці колишнього лісницького кордону на краю лісу. У полі добряче куріло, і новоспечений лейтенант крокував, пригинаючи голову, та наглухо застібнувши кортку. Данилович, вдягнений не по формі, взутий у кирзові чоботи з утепленням, халяви яких затягалися ремінцями, аби не потрапляв сніг, ледве встигав за ним. Зрештою молодий колега озирнувся і стишив крок. Ще трохи Даниловичу. Той, наздогнавши Лише скрушно похитав головою. «Хіба ви не розумієте?» – обурився Іван. «Ну як не піти?» Людина подзвонила, прізвище своє назвала. Усі дзвінки пишуться. «Уявіть, ми не пішли, а завтра встановлять, що цей тип саме тут ходив. Ховався. І що?» «Кінець служби. Усьому?» «За таке з'їдять і не вдавляться». І ви б самі побігли, якби це на вашій дільниці. Не побіг би, вперто тлумачив старший. З розумом все треба робити. А ти ще молодий. В голові не столувалося, сил забагато, от і тлумися. А вчитися не бажаєш. Походи по селі, людей розпитай, протоколи склади. І робота на позір буде. А в тебе вже ноги мокрі. Зараз до лісу зайдеш, По коліна снігу. Здоров'я не вічне. Поживеш, побачиш. Як кожного дурня слухати І все виконувати загнеться. Мусить бути золота середина. Вони там не дуже переживають, Як нам живеться. От подивись на свої черевики. Корбило тяжко зітхнув. Ноги справді були мокрі. І щойно зупинявся, Починали мерзнути, а до кордону ще лишалося, дай Боже, до потопна таврія, що числилася за дільницею та єржавіла, вже рік як поламана, сюди б однаково не доїхала. Остання директива керівництва у зв'язку з особливою небезпечністю злочинця забороняла виконувати подібні рейди самочинно, у зв'язку з чим і доводилося вислуховувати напучування колеги з сусідньої дільниці, залученої для допомоги. Практично в усьому Данилович був правий. Проте не піти на кордон, де бачили два тижні тому схожий на орієнтування джип, вони не мали права. Ніхто не збирався прочисувати хащі, проте побувати на закинутому хуторі і скласти рапорт означало насамперед убезпечити себе. Звичайно, ймовірність, що з усієї величезної території цей варибрус вирішив заховатися саме тут, мінімально. І все-таки, де же він сидить? На кордоні стояла тиша, сніг йшов постійно. Проте і від коліс, якби проїхав позашляховик, було би видно. У напіврозвалених хатах жодних слідів перебування людей. Зброя лягла до кобори. Вони зітхнули полегшено. Навіть Даниловичу більше не хотілося глузувати з молодого. Ну, задоволений? Майже. Дякую, Даниловичу. Дякую, скажеш у тому вашому селянинові, що в район видзвонював. А мені положено після такого ноги гріти, і не лише це. Я своє вже відбігав. Звісно, Даниловичу, зараз до мене, а потім підкинуть вас додому, я домовився. Думка про вареники зі шкварками та законні у даному випадку 100 грам покращила настрій. До того ж на зворотньому шляху вітер підганятиме вже у спину. Самотній чорний силует рухався від краю лісу у напрямку траси. Корбило зупинився і, зіщулившись, придивився. – У, – кпинив Данилович, – варибрус пішов. – Може, доженемо? – Варибрус не варибрус, – замислився молодий дільничий. «А маршрут дивний. Чого йому так іти?» Корбило не самохід зробив крок у напрямку силуету. «Дурний зовсім», – визвірився старший колега. «Селяни твої до лісу не вештаються. Дерево ріжуть, а по ночах тягають. Мої так, а твої ні. Жити чогось мусять. Немає чого там різати». О, там давно вже немає. Ну, дрова. Ти розум не втрачай, все можливо. Але він не до села прямує. Попереду траса. А там, звідки він йде, сіл немає. Ніхто туди не ходить. Дуже підозрілий маршрут у нього. Незважаючи на заклики Даниловича, Іван зробив кілька швидких кроків у напрямку невідомого, після чого лівий черевик зіслизнув узаметено снігом на баюру. Ось тепер узутці хлюпало, а пальці почали швидко німіти. Ну ось проведіння уже все і вирішило, філософський зауважив досвідчений товариш. Воно тобі треба було. Іван лише невпевнено. Озирнувся на чорну крапку. Її назданяв трактор «Білорусь», що їхав з бабурів. «Гляди», – зрадів Данилович. «Чи є греат, знаєш?» «Так. Тоді пішли назад. Тепер і ти заслужив. Дзвони додому, нехай ліплять вареники. Горе з вами, з салабонами!» Трактор, зупинившись на кілька секунд, одразу ж рушив далі, а коли зник, залишив за собою тільки чисте біле марево. Широченні колеса FJ Дж. Крузера відпрацювали повну, і справжній сніговий вихор на сотню метрів здіймався за машиною, коли Хорхе тиснув на акселератор. Батістон сидів спереду поруч із ним, Адальбоска з двома комп'ютерниками примостилися на задньому сидінні просторого салону. Комп'ютери не вимикали, і всі троє не припиняли роботу навіть під час переїзду. Заметіль дущила, дедалі частіше на підйомах зупинялися фури, а водії скрушно чухали потилиці, рахуючи втрати від вимушеного простою. Одного разу на великому перехресті їх спинив наряд ДПС. Поруч стояв «зелений патріот» якогось спецпідрозділу. Хлопці у камуфляжних бронежилетах курили, кидаючи підозрілі погляди на зупинену машину. Розмовляв з ними Петро і його слова про те, що це їдуть іспанські туристи – Спочатку не справили особливого враження. Обоє довго розглядали права міжнародного зразка, простягнуті хорхи, наче бачили такі вперше. Проте дипломатичний паспорт Дона Маріо подіяв. Служив і знали, з таким краще не зв'язуватись. Навігатор час від часу блудив, тому Петро підстрахувався закаченою ще вчора електронною мапою, походження якої змусило Хорке здивовано постукати пальцем по голові. Ще не так давно мапа належала генштабові і була з розряду розсекречених після розвалу Союзу, а її створення датувалося 1987 роком. Це й змусило штатного водія групи поставити гідові цілком резонне запитання, а Дона Маріо кинути підозрілий погляд. Проте хлопець ані трохи не знітився і заявив, що від часів припинення існування тоталітарної держави не збудовано жодної нової дороги, а добра половина тих, що були, втратили свій статус тож військова карта тих років є найбільш достовірною. Навігатор, зрештою, довелося вимкнути. Навколо почалась така глушина, що у іноземців ставало сторч волосся. Обдерті хати з перехнябленими огорожами, згорблені бабусі, кричуща занедбаність, яку не ховало навіть біле снігове простирадло. Періодично машина залітала до замаскованої пухким снігом глибокої баюри, і тоді було, так то лаптями ляпалося на дах і сповзало по склі. А ще вонів не видно було і близько. На цьому дрібному селі або хуторі сконцентрувалися думки усіх без винятку, адже це було єдине місце. До якого об'єкт пошуку мав хоч якесь відношення, і де водночас його не шукали б усі решта. Пароль для входу на сайт чорних археологів, а в десь мав гармонійний вигляд та звучання, хоч такого слова насправді не знайшлося в жодній мові. А от ще вони, котрі відповідали. Українські розкладці клавіатури при наборі даної комбінації виявилися конкретним населеним пунктом. І якщо людина використовувала цю назву як пароль, отже вона для неї щось та значить, і бодай якісь сліди розшукуваного можуть знайтися там. Якщо ж додати, що варибрус – ніколи не заходив на цей сайт під власним іменем, то ймовірність, що представники закону шукатимуть його у вонях дорівнювала нулю. Принаймні, там би його шукали не більше, аніж у будь-якій іншій тоці. Дістатися вдалося лише в обід. Невеличке село в кілька десятків хатинок що примостилася в міжгір'ї навколо війського потічка. Від них по схилах довгими смугами дерлися городи. Добра половина будинків була напіврозвалена і на вигляд порожня. На кількох подвір'ях стояли легкові машини, хоч сліди на дорозі лишили тільки конні саньми. Хорхе занепокоєно зміряв поглядом Тойоту, котра виглядала в очах селян справжнім монстром доріг. Ще з півтори такого снігопаду і навіть цей ареат ризикував тут стати намертво. Поговорившись з кількома селянами, вони попрямували до хатини Івана Моклія, колишнього директора початкової школи, нині пенсіонера, котрий за їхнім свідченням про місцеві події та людей знав практично все. Хоч Бастіон і опирався, проте Дельбоска і Петро до хати увійшли у двох, адже із числа членів групи вони найменше скидалися на злочинців або ж навпаки силовиків. А завдання стояло насамперед не злякати. Посмішка до Маріо лучилася гідністю і водночас повагою, коли тиснув руку старшого чоловіка, зігнутого роками і недугами. Івана Микитовичу спритновів розмову Петру. Цей чоловік приїхав з Америки і розшукує родича, далекого і єдиного тут в Україні, навіть не свого родича, свого друга. «Ідеться про спадок. Нам сказали, що ви займалися краєзнавством і взагалі все життя тут прожили. Досі займаюся». Вихоплена з полиці брошурка, надрукована на неякісному сірому папері, вочевидь була гордістю старого. Історія, що в ніл. Вісім років тому йому вдалося вибити якісь гроші з районного бюджету і втілити в життя свою працю, яку вважав надзвичайно цінною. Гордість розпирала старого, коли підписував і вручав примірник поважному закордонному гостеві, який лиш вдячно кивав головою. «А кого ви шукаєте?» – нарешті запитав господар. «Прізвище Варибрус вам нічого не говорить?» Дон Маріо не знав української, проте звучання прізвищ на всіх мовах однакове. Тому з інтересом розглядаючи інтер'єр сільської хатини, у потрібний момент непомітно, проте уважно глянув на діда, на прізвище ніяк не зреагував. «Варибрус?» – задумливо повторив він, Ну, людей з таким прізвищем у селі нема, це я вам точно скажу. І доволі впевнено можу заявити, що ніколи не було. І взагалі прізвище чужорідне для нашої місцевості. Не буду зрікатися, звичайно, але і в навколишніх селах місцевих із таким прізвищем немає. Хіба хтось заїжджає. Але цього я вже знати не можу. А він явно збирався щось запитати, проте, вочевидь, вагався чи варто. «Що?» – підштовхнув Петро. «Та хотів поцікавитися, чому раптом ви заїхали аж сюди у пошуках вашого спадкоємця. Були ж якісь припущення, чому саме тут?» «Загалом ніяких особливих», – збрехав Петру. «Просто відома місцевість, у якій він проживав. Район ваш, а точні адреси не знаємо. От і вирішили об'їхати всі села. Звичайно, це довго, але в кожному селі люди знають одне про одного все, тому шанси знайти все-таки є». Гадаю, так згодився пенсіонер. Іще прохання наважився Петро, промовивши перед цим кілька слів іспанською. «Ви перець вирощуєте? Маленький такий, гострий. Я знаю, багато хто по селах на городі садить. Та і я саджаю грядочку. Здивовано відповів той. Дон Маріо фермер і спеціалізується якраз на цьому. Там, знаєте, переважно гострий їдять. Тому колекціонує перець з усього світу. Чи дасте пару стручків на носіння? На столику валялося кілька газет, і коли господар вийшов, Петро швидко схопив одну і підніс до очей Дельбоски. Вона була відкрита якраз на розвороті з фотографіями нірванського стрільця. Стаття займала цілу шпальту, і в очевиді читали. «Мені не подобається цей чоловік», – промовив Дон Маріо. «Він знав прізвище, яке ми називали, адже нещодавно прочитав газету, проте не виявив жодної реакції, коли почув його від нас. Стороння людина мала б хоч якось зреагувати. Він не такий простий, як здається. Витягнувши з кишені один з жучків Рауля, Дель Боска – швидко нахилився і приліпив його до нижньої поверхні пошарпаного столу. Після цього об'їзд хат пішов по другому колу. Звертаючись до тих самих селян, Петро тепер уже розпитував, чи не з'являлися останнім часом у їхній місцевості люди, які б шукали щось під землею. Так звелів патрон. Усі без винятку заперечливо хитали головами. Вечерили просто в машині, на узбіччі заметеної дороги, занепокоєні, що погода може завадити швидко виконати заплановане. Жуючи, Петро гортав подаровану старим брошуру. Мабуть, тільки він помітив, що Іван Моклі різко змінив свою поведінку в останній момент. Старий раптово почав нервувати. Можливо, ніяковів через черзай подарунок від патрона за два стручка перцю. Не виключено. Та купюра залишалася лежати на подерті цираті на столі, а старий проводив їх аж до дверей, без потреби жестиколюючи. Вони обговорювали між собою на іспанській, висловлені Петром спостереження. Дельбоска хоча й не помітив у поведінці старого нічого особливого, проте, що далі, то більше довіряв інтуїції Петро і покладався на неї. Аналізуючи буквально по секундах своє перебування у муклівій хаті, вони таки зачепилися за одну деталь. Дід почав хвилюватися коли гості вже прямували до дверей. До цього його поведінка була спокійною та природною. Навіть після того, як прозвучало прізвище кілера, яке він безперечно знав, принаймні з прочитаної газети, як здалося Петрові, старий ніби збагнув, що щось не так зробив, але виправити вже не міг. Що це могло бути? Лише дві речі. Подарував книжку і дав дві перчини. Уважно роздивившись у риво газети, якою замотали перчинки, Петро не знайшов нічого цінного. Можливо, старий таки хотів щось сказати про того, хто так цікавив гостей. І змовчав.